キュウンズカビザ Kama unasumbuliwa na lolote au kutaka ushauru wa matibabu kukutumia mitishamba ili ujitibu mnyewe. We mchekituu Dr. Riziki Mkari Malela kwa namba hizi. Anza na alama kujumlisha nbili tano tano. Saba sita sita. Sifuri nne. Sifuri sifuri. Tano sita. Au anza na alama kujumlisha nbili tano tano. Saba moja sita. Saba tano. Saba tatu. サバタトゥ。ウナウザコンパタピアワサプコナバヒオヤフォーダ、アンバヨニアンサナラマコ i ュムリシャ。ミリタノタノ、サバセタセタ、シフュリネ、シフュリシフュリ、タノセタ。ヒオニ a ワニウウイタギトゥ。カマハナウイタギバシサワ。シキリザヒヤマジャビアン a ィウアンブユカティカティバ、ウキリザヒヤマジャビアンティウアンブユカティカティバ、ウキリザキアナヨカウシャ、ヨロシプリザキアロク a ト u ウォンチェック2 Doctor Rezikim k, an k, k a l i ch、um、m l e l a バスブワナ。Doctor r z i k i アナ anza ココトコムシャコア、ハコナキトチョチョテドニアニ、キリチョウンバコバハティンバヤ、コアンゼビナダム、ワニャマンパカミティ、キラキトキポコマクソディ、マニャゼムングウケジャリアヒボドニアコサバブ、キラキトウケカドニアキナファイデナマジャブヤケイ。 Unajua kupitia kuni yamti wa mkoma manga, unaweza kupika chakula kutoa miacha chumbo cha plastiki na kikaiwa. Yeye aliwai kufanya hivyo. Ana sema kuanza liusome ya duamalumomtihuo, lakini pia aliumagia maji bahari na mafuta maalum na kuendelea liwashama moto na kuinjika chumbo cha plastiki na kisha kupika dawa mpaka kuchemuka kabisa. Hapondi pia alipoa minne kuwakilamti unamajabuya kikaduka dunia. Ana sema Dr. Rizikim Karimalela. Dr. Rizik yana sema hakuna bara lolote duniani diliojaliwa miti ya yenyanguvu yatiba kama Afrika. Tati zole na kujia kwenye kutambua mtihupe unatibu magonjwa yapi. Basi leo yeye yana sema. Hata hanzako kuzungumzia maajabu ya mtu ambuu unatibazake. Dr. Rizik yana sema kila mtu na malaika kama tulivovinadam. Hivyo baas, ukitaka kuchukua kitu chochote katika mti iwe mizizi, magome, mauwa au majani kwa ajili ya tiba. Ni lazima uombe kwa wafalume wa mtihusika. Ndipo takapofanikiwa kwa kilo na chokusudia iwe kwa dawa au kingine. Bila hivyo kupona nibahati nasibu kwa kuwa umichukua dawa bila ritha ya malaika wa mtihuo, anasema Dr. Riziki Mkali Malela. Jamaa anavitu sana tuu. Hizi ni baadhi tushehe, kwa mengi zaidi kama haya we mcheki tu kwa namba zake, hivi vitu walikuwa nafanya sana waze wetu. Lakini kifanyika sasa hivi unawonekama mshamba, waze wanatuangalia tu yaani. Tunavoparangana katika dunia hii kwa ujinga wetu. Wakati waho, enzi zao wakiumwa walikuwa kienda kuomba kunye mti wakiwa na maziwa. Unga wanafaka au mafuta kisha unachuma dawa tayari kwa kuenda kujitibia, Tena mengine ni magonjo makubwa makubwa na ulipona. Tatizo letu miaka hii, tunajifanya uzungu mwingi kwenye hamna. Chefu. Anyways, tuendele. Kama unasumbuliwa na marathi ya kuwasha kwa mwili, neenda katika mtu wa mbuyu ukiwana vitu vifuatavyo. Moja, maziwa ya ngombe robolita. Mbili, uunga wanafaka yoyote ile robolita. Mbili, uunga wanafaka yoyote ile robolita. Tatu, perfume ainayoyote. Theni ukiisho karibie ambuyo mbalwa mitano haditano, piga magoti halafu piga makofi mara tatu. Na uombe kilo na chuki kusudi ya kuchukua. Badaya hapo acha nafaka. Maziwa na anionyesia perfume, mahali hapo kisha maliza kokuokukuru. Unambiwa hakuna mti uliogia hili wa malaiti kwenye nguvu kubwa kama mbuyo. Malaika wanye nguvya kukufanya chochote chinyi mafanikio maishani. Unaweza kushangaa kwa nini parfumu ni muhimu. Ni kwa sababu umajini wengi wa heri hupenda arufu nzuri. Lakini pia kama unasumbuliwa na vitimbu vya kishetani, au kichau chau katika chumba, nyumba au biashara yako. Ngoma za chuma ulete buwana. Dokter Riziki anakwambia, wene nda tuka katika mbuyu kwa mtindo ule ule wa kuomba. Kushabari yao. Hila tu hapa chakuongeza nasema Unachotakia kufanya ni kuchukua majani ya mbuyu ya lio dondoka ye nyewe Kisha ponda ya lainike Bada ya hapo changanya na chumbia mawe kisha fushandani Hakuna mchawi yoyote takaibaki katika eneo hilo Wala kukuchezea kwa muda wikimbiri haditatu Eh, chezea dokter riziki yake weye Nenda kajaribu uone Buwanawe, kwa mtoto mchanga anailialia kwa muda mrefu Chukua magomi ya mbuyu, loeka akisha mwongeshi na mnueshe vijikuvili vya chakula. Na kwa mtoto mwenye umre wa miezi mitano hadi minne, ni vijikuvitatu hadi vinne. Kwa wanausumbuliwa na ngiri ya kuvuta. Chemisha magomi ya mbuyu kisha kunyu wa glasi moja asubuyi, glasi moja mchana, na usiku glasi moja. Utapona wewe mpaka ushangayo mwenyewe. Maana, kuna kupona na kupona mpaka kushangaa. Fanya masiara nini? Nibala tu pia ni bala atupu、yani. leo Dr Rizikimkarimalela na muaku shusha nondo, ada yako wewe ni kusikiliza tu yani? Kama utamu mkuzidi yamunawane, wemtuangie tu kwa nambaiyake. Anza na alamakujumu nishambili tano tano, sababu sita, sita sifuri, ne sifuri, sifuri tano sita. Au anza na alamakujumu nishambili tano tano, sababu moja sita sabatano, sabatatu sabatatu. Iri akufafanulie zaidi, maana hii ya leo ni mtoto wa robotu kati ya mia na yojuaize. Jambula kuzingatia kwa watu wote wanautaka matibabu kwa kutumia mtu wa mbuyu au mwingini wa wote ni muda. Muda mzuri wakwenda kuchuma dawa au kuchukua dawa katika mtu wa wote ni saa kuminambili jioni hadi saa moja usikutu. Na kwa asubuhi ni alfajiri ya saa kuminambili jua lichomoza hapo. Maana muda huo ndiyo muda wa malaika na majini huwepo mali hapo na sema doktari ziki mkari malela. Baadha watu hushindo kufanikisha madatezo yao hasa kupona marathi yao, baada kutumia dawa kwa baadha madaktari wa kenyeji na kisha kurudisha lawama kwa madaktari hao. Kumbe shida siyo mganga bali ni kwa mtumiaji mwenyewe. Kwa mfano, unaweza kuagizo wa kwenda sokoni pasipo kuambiwa chakununua? Hapana. Hivyo, hata mitishamba usipuinuia au kuyagiza na chutakia wa kufanya katika muli wako. Kuna asilimia chache za kupona au kufanikisha ulichoki kusudia. Kwa kumalizia, Dr. Riziki nasema, kuna majabu mengi sana miti hufanya, hila hatu ya jui. Tumikuwa kama vipofu maskini. Tunaona, lakini hatuoni, tumikuwa wajinga kabisa yani. Na kwa wewe ndugu yangu, ukitaka kujua baadha majabu hayo, ウエワセリアナトゥナドクターレゼキムカリマレラムニエウエアンザナナナマクユムリシアンビリタノタノサバタタシフネシフシフタノタアウアンザナマクユムリシンビリタノタノサバモジタサバタノサバタトサバタトワサラムワレムミネトアナニアエガ